Він гмикнув, покрутив у руці порожню склянку, і його погляд зупинився на моїй пляшці. Я одним рухом скрутив її голову і налив йому півсклянки.